Harmadik rész Bukások A fantom összeesküvés A szerzetes közölte, hogy Tamás-tén hednek hívják. Tonzúrája körül a sörszínű gyérhajkoszorú alatt alacsony homloka volt. Kezét ruhájának ujjába rejtette. Nem túlságosan fehér, domonkos rendi csuhát viselt. Jobbra-balra tekintgetett, és háromszor is megkérdezte, hogy mi lord, egyedül van-e, és hogy nem hallhatja-e idegen fül. Persze, hogy nem, csak beszéljen már, nógatta Kent grófja székének mélyéből, és némi unott türelmetlenséggel himbálta a lábát. Mi a mi jó urunk, második Edward király, még él? Kenti Edmond nem rezzent össze, amint várni lehetett volna. Elsősorban azért, mert nem olyan ember volt, aki szívesen mutogatja érzelmeit. Másrészt, mert az elképesztő hír néhány nappal ezelőtt egy másik hírhozó révén már eljutott hozzá. Edvárd királyt titokban, korfévárában őrzik, folytatta a szerzetes. Én láttam őt. És azért jöttem kegyelmességethez, hogy ezt tanúsítsam. Kent grófja felállt, átlépte a garát, és közelebb ment az apró üveglapokból álló ablakhoz, amelynek olomból kovácsolt keretei között egy ideig a Kensingtoni udvarháza feletti szürke égboltot nézegette. Kent 29 éves volt, már nem az a sovány fiatalember, aki 1324-ben az angol védelmet irányította a Gájenni balszerencsés háborúban, ahol az ostromlott Láré-olban csapatok hián kéntelem volt megadni magát nagybátyjának, Sárda Valoának. Bár kissé testesebb lett, továbbra is megőrizte hajdani halvány szőkeségét, és azt a szórakozott hanyagságot, amely elrejtette, hogy mennyivel hajlamosabb az álmodozásra, mint a valódi elmélkedésre. Soha nem hallott ennél megdöbbentőbb dolgot. Így hát, féltestvére második Edvárd, akinek halálát három évvel ezelőtt hozták nyilvánosságra, akinek sírja a Gloszterben van, és akinek gyilkosait már nem haboztak megnevezni a királyságban, még e világon lenne? A fogság Berkeley várában, a szörnyű gyilkosság, Orleton püspök levele, Isabella királyné, Mortimer és Maltravers királybíró közös bűne, végül a titokban lezajlott temetés. Mindez csak meselet volna, amelyet azok találtak ki, akiknek érdeke úgy kívánta, hogy a volt királyt halottnak higgyék. És ezt a mesét később csak a nép képzelete nagyította fel. Nem egészen két hét alatt most másodszor jöttek hozzá ezzel a megdöbbentő hírrel. Először nem akarta elhinni, de ez alkalommal kezdett meginogni. Ha igaz a hír, az sok dolgot megváltoztathat a királyságban, jegyezte meg, nem éppen a szerzeteshez intézve a szót. Mert három év óta Angliának volt ideje felébredni álmaiból. Hol volt a szabadság, az igazság, a jólét, amelyről azt képzelték, hogy Izabella királyné és a dicső Lord Mortimer lépte nyomán fakad? A nékig előlegzett bizalomból, a beléjük vetett reménységből nem maradt egyéb csak az ábrándokban való mérhetetlen csalódás emléke. Miért űzték el, fosztották meg trónjától, zárták börtönbe, és mint egészen a mai napig hitték, miért hagyták meggyilkolni a visszataszító kegyenceknek engedelmeskedő gyenge második Edvárdot. Hogy egy még gyengébb kiskorú király kerüljön a helyére, akit anyának szeretője megfosztott minden hatalomtól. Miért fejezték le Arundel grófját, Verték agyon Baldok kancellárt, vágták négyfelé huglöde pénzét. Amikor most Lord Mortimer ugyanolyan önkénnyel kormányoz, ugyanolyan módon sanyargatja, sértegeti, elnyomja, megfélemlíti az országot, és hatalmát illetően nem tűr semmiféle vitát. Hugle Despenzének ennek az erkölcstelen, kabzsi teremtménynek legalább akadt néhány gyengéje, amelyet ki lehetett használni. Előfordult, hogy órá lett rajta a félelem, vagy hatott rá a pénz vonzereje. De Roger Mortimer hajlíthatatlan és erőszakos báró volt. A francia nőstény farkasnak, ahogy az anyakirálynét nevezték, egy hím farkas volt a szeretője. A hatalom gyorsan romlásba taszítja azokat, akik magukhoz ragadják, ha nem mindenek előtt a közjó gondja ösztönzi őket. Mortimer, aki bátor, sőt hős volt, akit példátlan szökése híressé tett, számüzetése éveiben egy szerencsétlen nép törekvéseit testesítette meg. Emlékeztek rá, hogy egykor az angol korona számára meghódította az ír királyságot. Elfeledték, hogy akkor tett szert gyakorlatra. Mortimer valójában soha nem gondolt az ország összességére, sem népének szükségleteire. Nem szállt síkra a közjóért, csak akkor törődött vele, amikor az időszakosan összefonódott a saját ügyével. Valójában a nemesség egy bizonyos töredékének sérelmeit képviselte. Amikor ő lett az úr, úgy viselkedett, mintha egész Anglia őt szolgálná. Először is, mint a határvidékek bárója, megkaparintotta a királyságnak csak nem a negyed részét. A címet és a hűbért a maga számára alapította. A királyné oldalán uralkodói életmódot folytatott, és úgy bánt a fiatal harmadik Edvárdal, mintha az nem legfőbb hűbérura, hanem örököse lett volna. Midőn 1328. októberében Mortimer rákényszerítette a Salisburyben összegyúlt parlamentet, hogy erősítse meg perré emelését, Henry Lancaster a Ferde nyakú, a királyi család legidősebb tagja tartózkodott a megjelenéstől. Ugyancsak ennek az ülésszaknak a folyamán Mortimer bevonultatta fegyveres csapatait a parlament csarnokába, hogy jobban alátámassza a karatát. Ez a fajta erőszak soha nem volt a gyülekezet ínyére. Csak nem végzetszerűen. Ugyanaz, a deszpenzék megsemmisítésére korábban megalakult szövetkezés formálódott újjá, ugyanazon királyi hercegek, az ifjú királynagybátyjai, ferdanyakó Henry, Norfolk grófja és Kent grófja körül. Két hónappal a Szelisbury ügy után ferdanyakó Henry kihasználva Mortimer és Isabella távollétét a londoni Szentpál székesegyházban, Titokban összehívott több püspököt és bárót, Hogy közreműködésükkel fegyveres felkelést szervezzen. Mortimer azonban mindenfelé kémeket helyezett el. Még mielőtt a koalíció felfegyverkezhetett volna, Mortimer saját csapataival feldúlta Lenkeszter legfontosabb hűbérbirtokát, Lenkeszter városát. Henry folytatni akarta a harcot de Kent úgy vélte, hogy a dolog rosszul indult, és dicstelenül visszavonult. Hogy Lancaster jóformán károsodás nélkül, csupán ezer livr egyébként meg nem fizetett bírsággal megúzta az ügyet, azt csak annak köszönhette, hogy ő volt a régens tanács feje, és a királygyámja, és hogy egy képtelen logika alapján Mortimernek fenn kellett tartania, egy gyámság jogi látszatát, hogy a király elleni lázadásért törvényesen elítéltethessen olyan ellenfeleket, mint amilyen éppen maga Lenkeszter is volt. Ferdenyakút Franciaországba küldték azzal az ürügyjel, hogy ott az ifjú király Hugának hatodik fülöp legidősebb fiával kötendő házasságáról tárgyaljon. Ez az eltávolítása az óvatosan kinyilvánított kegyvesztettség jele volt. Lenkeszter küldetése hosszú ideig fog tartani. Ferdenyaku távollétében, Kent váratlanul és csak nem akarata ellenére, az elégedetlenek vezérévé vált. Minden az ő személye felé áratt. Ő pedig igyekezett elfeledtetni, hogy az előző évben, Cserben hagyta az zászlót. Nem, nem a gyávaság volt az, ami visszatartotta a cselekvéstől. Kensington várának ablaka előtt állva, ezekre a zavaros dolgokra gondolt. A szerzetes még mindig mozdulatlanul állt. Csuhája ujjába dugott kézzel. Az a tény, hogy a szerzetes a domonkosok rendjéhez tartozott, Akár csak az első hírhozó, aki már tanúsította előtte, hogy második edvárd nem halt meg, ugyancsak gondolkodásra késztette Kent grófját. Hajlandó volt hitelt adnia hallottaknak, mert a domonkos rend közismert volt a Mortimer iránt táplált ellenséges érzületéről. Márpedig, ha az értesülés megfelel a valóságnak, az felmenti a királygyilkosság súlyos gyanúja alól Izabellát és Mortimert. Ezzel szemben teljesen módosítja a királyság helyzetét. Mert a nép most már sajnálta második Edvárdot, és egyik végletből a másikba lendülve közel állt hozzá, hogy mártír rá csaki, ki ezt a feslet erkölcsű uralkodót. Ha a második Edvárd még él, a parlament visszavonhatja korábbi rendeleteit, kijelentheti, hogy kényszer hatása alatt cselekedett, és ismét trónra ültetheti a volt uralkodót. Végül is, miféle bizonyítékokkal rendelkeznek a halálát illetően? A holtest előtt elvonuló Berkeley lakosság tanúbizonságával? De hát hányan látták közülük azelőtt második edvardot? állíthatja, hogy nem egy másik tetemet mutattak nekik. A királyi család egyetlen tagja sem vett részt, a Gloucester apátságban lezajlott rejtélyes temetésen. Azon kívül a sírüregbe lebocsátott fekete posztóval letakart ládában, a hulla akkor már több mint egy hónapos volt. És azt állítja Dinhed Frater, hogy valóban a saját szemével látta őt, fordult vissza az ablaktól kent. Thomas Dinhed, mint egy vérbeli összeesküvő, ismét körülnézett és halkan válaszolt. Rendünk per küldött oda, bizalmába férkőztem a káplánnak, aki világi ruhát adott reám, hogy engedélyezhesse a belépést. Egy álló napig az őrségtől balra álló kis épületben rejtőztem, este pedig bevitték a nagy terembe ahol jól láttam az asztalnál ülő királyt, díszes szolgaszemélyzettel körülvéve. Beszélt vele? Nem engedtek a közelébe, mondta a szerzetes. De a káplán az egyik oszlop mögül rámutatott, és így szólt. Ez ő? Kent egy ideig hallgatott, aztán megkérdezte. Ha a szükségem lenne tisztelendőségedre, a dommonkosok kolostorában kereshetem? Nem, milord, mert perjelem tanácsára jelenleg nem a kolostorban lakom. És megadta a londoni címét a Szentpál negyedben, egy klerikusnál vett szállást. Kent kinyitotta a tarsóját, és három aranypénzt nyújtott a szerzetes felé. Az visszautasította, Semmiféle ajándékot nem volt szabad elfogadnia. A rendjének adom, alamis nára, mondta Kent grófja. Ekkor dinhet a csóha ujjából előhúzta egyik kezét, nagyon mélyen meghajolt és távozott. Kenti Edmond még aznap elhatározta, hogy értesíti azt a két fontos főpapot, akik annak idején csatlakoztak a kudarcba fullat összeesküvéshez. A londoni püspököt, Gravesont és a Yorki érseket William Meltont, aki harmadik Edwardot és Philippa de Hynout összeeskedte. Két ízben is megerősítették előttem, és a források hitelesnek tűnnek, írta nekik. A válaszok nem késtek. Gráfszony támogatásáról biztosította kent grófját, minden olyan akcióban, amelynek végrehajtását a gróf jónak látja. Ami pedig York érsekét, Anglia prímását illette. Ő saját káplányát állint küldte, azzal az ígérettel, hogy ötszáz, sőt, ha kell, még több fegyverest is ád a volt király kiszabadítására. Kent ekkor másokkal is kapcsolatba lépett nevezetesen Sushé Lordjával és több nagyúrral, többek között Lord Beaumontnal és Sir Thomas Roslinnal, akik Mortimer megtorlása előtt Párizsba menekültek mert Franciaországban az emigránsokból újból párt alakult. Ami végül mindent eldöntött, az 22. János pápa személyes és titkos üzenete volt Kent grófjához. A szentatya, miután ő is értesült róla, hogy Második Edvárd király még él, meghagyta a grófnak, hogy mindent kövessen el a király kiszabadítására és előre feloldozta mindazokat, akik majd részt vesznek a vállalkozásban. Lehetette ennél világosabban jelezni, hogy minden eszköz megengedett. Sőt, kiközösítéssel fenyegette Kent grófját, ha elhanyagolná ezt az elsőrendű fontosságú kegyes feladatot. Ezt az üzenetet egyébként nem szóban adták át Kent grófjának, hanem egy latin nyelven írt levél útján, amelyben a Szentszék egyik kiváló főpapja, akinek aláírását meglehetősen nehéz volt kibetűzni, hűségesen lejegyezte 22. Jánosnak e tárgyban folytatott egyik beszélgetése során mondott szavait. A levelet, Börges kancellár, Lincoln püspöke kíséretének egyik tagja hozta Avignonból, ahol a püspök is harmadik Edward Hugának a francia trónörökössel kötendő, jövendő házasságáról tárgyalt. A mélységesen megrendült Kenti Edmond ekkor elhatározta, hogy a helyszínre utazik, ellenőrzi az oly egybehangzó értesüléseket, és ott fogja megvizsgálni egy szögtetés lehetőségeit. A megadott címán értesítette Dénhet frátert, aztán kis számú, de megbízható kísérettel elindult Dorsetba. Február volt. Korféban rossz idő fogadta, sós szél sepert végig a kietlen félszigeten. Kent magához hívatta az erőt kormányzóját, Sir John devril aki meg is jelent Korfi egyetlen fogadójában, azzal a templommal szemben, amelyet a Százdinasztia meggyilkolt királyáról, hitvalló Edwardról neveztek el. A magas termetű keskenyvállú, ráncos homlokú, lebigyesztett szájú John Devril. Kötelességtudó férfiúhoz illő, udvarias sajnálkozással mentegetőzött, hogy a nemes lordot nem fogadhatja a várban. Határozott parancsokat kapott. Éle vagy halott második Edvárd király? Tette fel a kérdést Kenti Edmond. Nem mondhatom meg kegyelmességednek. A fivéremről van szó. Ő törzik a várban. Nincs felhatalmazásom, hogy beszéljek. Egy foglyot bíztak rám, sem nevét, sem rangját, nem árulhatom el. Adhat-e engedélyt, hogy megnézzem a foglyot? John nem etintett a fejével. Ez a kormányzó szilárd fal, szikla volt, éppolj áthatolhatatlan, mint a domb tetején, az a hármas falgyűrűvel védett hatalmas és gyászos vártorony. A lapos kövekkel fedett háztetős kis falu felett. A Mortimer jól megválogatta szolgáit. De akad módja a tagadásnak, amely felér az állítással. Miért titkolódzott volna ennyire Debril? Miért mutatkozott volna ennyire hajthatatlannak, ha nem éppen a volt királyt őrzi. Kenti Edmond nem csak egyéni varázsát vetett eladva, hanem egyéb érvekkel is megpróbálkozott, amelyek iránt az emberi természet nem mindig marad érzéketlen. Egy aranyal megrakott súlyos zacskót dobott az asztalra. Szeretném, ha jól bánnának azzal a fogolyjal, mondta. Így módon szeretnék sorsán javítani. Száz liv sterling van benne. Biztosíthatom, Milord, hogy jól bánnak vele, válaszolta Devril halkan, egy álnyalatnyi cinkossággal a hangjában. És a zavar legcsekélyebb jelenélkül nyúlt az után. Szívesen adnám a kétszeresét, ajánlotta Kenti Edmond, csak azért, hogy egy pillantást vessek rá. Devril sajnálkozva rázta a fejét. Értse meg, Milord, ebben a várban kétszáz iás áll őrséget. Kenti Edmond nagy hadvezérnek hitte magát, amikor megjegyezte ezt a fontos adatot, amelyel majd számolni kell a szökésnél és ha közülük valamelyiknek eljár a szája, és ő az anya királyné ezt megtudja, fejemet véteti. Elárulhatja-e valaki magát ennél jobban, és bevallhatja-e, hogy mit szándékozik eltitkolni? De bejuttathatok egy üzenetet? folytatta a várnagy. Mert ez kettőnk között marad. Kent örömmel látta, hogy mi gyorsan halad az ügye, és miközben nedves szélrohamok rázták a fogadóablakait, ablakait, az alábbi levelet írta. Hűség és tisztelet, nagyon kedves fivéremnek kegyes engedelmével. Egész szívemmel kérem Istent, hogy tartsa meg felségedet, jó egészségben, mert intézkedések történtek, hogy felséged hamarosan elhagyja börtönét, és megszabaduljon a bajoktól, amelyek sújtják. Biztosíthatom, hogy Anglia legnagyobb bárói támogatnak minden erejükkel, vagyis csapataikkal és kincseikkel. Felséged ismét király lesz. Ezt a főpapok és a bárók az evangéliumra tett esküvel fogadták. Az évet kettéhajtotta, és a kormányzó felé nyújtotta. – Kérem, Milord, pecsételje le! – mondta Debril. – Még a látszatát is el akarom kerülni annak, hogy ismerem a tartalmát. Kent hozatott kísérete egyik tagjával. Elhelyezte pecsétjét, és Debril a köntöse alá rejtette a levelet. – A fogolyhoz majd eljut egy üzenet a külvilágból – mondotta – amelyet, gondolom, azonnal meg fog semmisíteni. Tehát, és kezének mozdulatával a megsemmisülést, a feledést jelezte. Ez az ember, ha ügyesen közelítek hozzá, a megfelelő időben szélesre tárja előttünk a kapukat. Még harcolnunk sem kell, gondolta Kenti Edmond. Levele három nappal később már Roger Mortimer kezében volt, aki felolvasta a Westminsterben, a tanácsban. Izabella királyné azonnal a fiatal királyhoz fordult, és patetikus hangon kiáltotta. Fiam, fiam, könyörgök, tegyen valamit leghalálosabb ellensége ellen, aki el akarja hitetni a királysággal azt a mesét, hogy felséged atya még él, csupán azért, hogy felségedet megfossza a trónjától, és ő maga foglalja el azt. Kérem, adjon parancsot, hogy megbüntessék ezt az árulót, amíg nem késő. A parancsot valójában már kiadták, és Mortimer martalócai lóhalálban vágtattak Winchester felé, hogy letartóztassák Kent grófiát, ha majd korfőból visszatér. De Mortimer nem csak a puszta letartóztatást akarta, Látványos ítéletet követelt. Volt némi oka erre a sietségre. Egy év múlva harmadik Edward nagykorú lesz. Már is számos jelét adta türelmetlenségének, hogy kormányozhasson. Mortimer Kent megsemmisítésével, miután Lenkesztert már eltávolította. Lefejezi az ellenzéket, és megakadályozza, hogy az ifjú király kikerüljön a befolyása alól. Március 19-én a parlament Winchesterben ült össze, hogy ítéletet hozzon a nagybátyja ellen. Több mint egy hónapi rabság után, elhagyva börtönét, Kent grófja, feldultnak, soványnak és riadnak tűnt, mintha semmit nem értene a vele történtekből. Kétségtelen, hogy nem olyan ember volt, aki el tudja viselni a sorscsapásokat. Közismert fölényes törődömsége most cserben hagyta. A királyi ház vizsgálóbírójának Robert Havelnek kérdései hallatán összeomlott. Mindent bevallott, elejétől végéig elmesélte történetét, és kiszolgáltatta informátorainak, meg cinkosainak nevét. De miféle informátorokét? A domonkosok rendjében nem ismertek semmiféle Dinhed nevű frátert. Ezt csupán a vádlott találta ki, hogy menteni próbálja magát. Ugyancsak merő kitalálás 22. János pápa levele. Az Avignoni küldetés idején Lincoln püspökének kíséretéből senki nem beszélgetett az elhunyt királyról, sem a szent atyával sem valamelyik bíborosával vagy tanácsosával. Kenti Edmond ragaszkodott az általamondottakhoz. Meg akarják őríteni, hiszen ő maga beszélt azokkal a dommonkos rendi szerzetesekkel. Kezében tartotta a levelet. Kent végül ráébredt, hogy a halott király kísértetét felhasználva Micsoda szörnyű kelepcébe csalták. Az összeesküvést minden részletében Mortimer és az ő kreatúrái koholták. Hamis hírnökökkel, hamis szerzetesekkel, hamis iratokkal, és a mindennél és mindenkinél hamisabb Debrillel, Korfévárában. Kent belezuhant a csapdába. A királyi vizsgálóbíró halálbüntetés kiszabását kérte. Az emelvényen a lordok előtt ülő Mortimer mindenkit fogva tartott pillantásával. És Lancaster, talán az egyetlen, aki szót mert volna emelni, a vádlott mellett, távol volt a királyságtól. Mortimer hogy ha Kent grófját elítélik, sem egyházi, sem világi cinkosai ellen, nem indít semmiféle eljárást. A bárok közül túl sokan voltak valamely módon belekeveredve az ügybe. Így aztán a második vérbeli herceget még tulajdon fivére Norfolk is kiszolgáltatta a határvidékek grófia bosszújának. Vagyis Kent lett az engesztelő áldozat. És bár a gyülekezet előtt Kent megalázkodott és beismerve eltévejedését, Felajánlotta, hogy egy szál ingben, mezit láb és kötéllel a nyakában járul a király elé hódolni. A lordok kelletlenül és sajnálkozva meghozták az ítéletet, amelyet vártak tőlük. Lelkiismeretük megnyugtatása véget azonban összesuktak. A király majd megkegyelmez neki. A király élni fog kegyelmi jogával. Nem valószínű, hogy harmadik Edvát lefejezteti nagybátyját ezért a kétségtelenül bűnös cselekedetéért, amelyben azonban a könnyelműség is szerepet játszott, és a provokáció túlságosan nyilvánvaló volt. A halálbüntetésre szavazók közül sokan maguk ajánlkoztak, hogy másnap kegyelemért folyamodnak. Az alsóház, visszautasította a lordok ítéletének ratifikálását, és pótvizsgálatot követelt. De Mortimer, amint a felsőház megszavazta az ítéletet, már is sietett a várba, ahol Izabella királyné éppen ebédelt. – Megtörtént – mondta. Edmondot a vérpadra küldhetjük. De hamis barátaink közül igen sokan arra számítanak, hogy felséget fia, Megmenti őt a lefejezéstől. Tehát, könyörögve kérem, cselekedjék azonnal. Gondoskodtak róla, hogy az ifjú királyt egész nap lefoglalja egy fogadás, a winchester kollégiumban, amely Anglia legősibb és leghíresebb ilyen intézménye volt. A városkormányzója épp úgy végre fogja hajtani felséget parancsát, kedvesem, mintha a királytól kapná tette hozzá Mortimer. Isabella és Mortimer egymásra nézett. Egy elkövetett bűnnel több, vagy a hatalommal való újabb visszaélés nem fogja őket visszatartani. A francia nőstényfarkas aláírta a parancsot, hogy sógorát és unoka haladéktalanul fejezzék le. Kenti Edmondot ismét elővezették börtönéből, és egy szál ingben összekötözött kézzel egy kis számú különítmény fedezete alatt kísérték a vár egyik belső udvarára. Itt várakozott egy-két-három óra hosszat, a szemerkélő esőben, amíg besötétedett. Mi célt szolgált ez a véget nem érő várakozás a vérpad előtt? Kent a csüggedés meg az őrült reménykedés között hánykolódott. Unokaöccse a király bizonyára most pecsételi meg kegyelmi rendeletét. Ez a tragikus várakozás a büntetés, amelyet azért mértek az elítéltre, hogy még mélyebb megbánásra ösztönözzék, és hogy jobban tudja értékelni a nagylelkű kegyelmet. Vagy tán zavargások, felkelések törtek ki fellázadt a né. Vagy meggyilkolták Mortimert. Kent Istenhez fohászkodott, és hirtelen sírva fakadt az aggodalomtól. Diderget átázott ingében az eső patakokban csurgott a vérpadon, meg az íjászok sisakján. Mikor ér véget ez a kínszenvedés? Az egyetlen magyarázat, ami esévesen juthatott Kent grófjának az volt, hogy egész winchester bejárták egy hóhér után, de mint hiába. A városi hóhér, amikor megtudta, hogy az alsóház elvetette az ítéletet, és a király nem nyilatkozhatott, makacsul megtagadta, hogy mesterségét egy királyi hercegen gyakorolja. Segédei vele tartottak, inkább vállalták, hogy elvesztik hivatalukat a helyőrség tisztjeihez fordultak, hogy jelöljék ki embereik egyikét, ha csak nem ajánlkozik egy önkéntes, akinek bőséges jutalmat adnának. A tiszták undorral tiltakoztak. Készséggel vigyáznak a rendre, őrséget állnak a parlament körül, elkísérik az elítéltet a kivégzés színhelyére, de ennél többet ne kívánjanak sem tőlük, sem katonáiktól. Mortimer hideg, kegyetlen haraggal fordult a város kormányzójához. Hát nincs börtöneiben valamely gyilkos, pénzhamisító vagy utonálló, aki cserébe megmenthetné puszta életét? No, siessen, ha nem akarja kegyelmed is börtönben végezni. Átkutatták a börtönöket, míg végül megtalálták a megfelelő embert, aki templomi kegytárgyakat lopott, és a következő héten kellett volna felakasztani. Kezébe nyomták a bárdot, de a férfi ragaszkodott hozzá, hogy takarják el az arcát. Leszállt az éhi, az zuhogó esővel dacoló fákják fényében a kenti gróf megpillantotta a közelgő hóhérját, és megértette, hogy a várakozás hosszú órái alatt csupán egy végső, csalóka ábrántban reménykedett. Iszonyú kiáltást hallatott. Erőszakkal kellett térdre kényszeríteni a vérpad tőkéje előtt. Az alkalmi hóhér inkább félt, sem mint vérszomjas volt. Jobban remegett, mint áldozata. Több ízben is magasra emelte a bárdot. Ütését elvétette, avas vas lecsúszott a gróf hajáról. Négyszer kellett hozzálátnia és lesújtania az undorító vérvörös kására. A közelben álló veterán íjászok okáttak. Így halt meg, harminc éves kora előtt Edmond, Kent grófja, a kedves és naív herceg, és egy tolvajt, aki szentségtartót lopott. Visszaadtak a családjának. Közben harmadik Edvád király, aki végighallgatott egy hosszú latin nyelvű fejtegetést Occam Magister doktrináiról, megérkezett a várba, ahol közölték vele, hogy nagybátyját lefejezték. – Parancsom nélkül? – kérdezte. Magához hívatta Lord Montagut, aki az amien hűséges hűségeskő óta jóformán alig távozott mellőle, és akinek hűségéről már több ízben is meggyőződött. Mi, Lord? Fordult hozzá. Kegyelmed ma ott volt a parlamentben. Szeretném tudni az igazságot.